Róma 1895. A bírkocsi pontban este hétkor ott állt a Montessori ház előtt. Anna kinyitotta a kocsi ajtót, és vidáman intett barátnőjének szálljon be. Maria éppen, hogy csak össze tudta kapni magát, túl sokáig ült a kórházban készített feljegyzésein. Amióta elfoglalta segédorvosi állását, igyekezett mindent felírni, ami csak említessem méltónak tűnt. Tegnap például megtanulta, hogyan különböztessen meg három különböző gyermekeken jelentkező bőrkültést, és hogy ezekre milyen kezelést alkalmazzon. Mert nem mindegy, hogy egy gyermek azért szenved a bőrén lévő viszkető hújagoktól, mert nem mosdatták meg rendesen, vagy mert valamilyen betegsége van, vagy azért, mert a szervezete bizonyos ételekre rosszul reagál. A bőr irritációk legtöbbször a higiénia hiányosságaira vezethetők vissza. Egészen félelmetesnek tartotta, hogy némely szülő milyen kevés gondot fordít a tisztaságra. Csak akkor ugrott fel, amikor anyja kopogtatott az ajtaján, és emlékeztette, hogy találkozója van Annával. Gyorsan kiválasztott egy alkalomhoz ruhát és megkereste a lazúr kőbrossát. – Brosra semmi szükség – figyelmeztette Renilde. Egy tisztességes fiatal nővöz egyetlen ékszer illik, a kereszt. Azt illene hordanod aranyláncon a nyakadban. Maria tehát lemondott a brosról, belebújt smarag zöld ruhájába, amelynek ujját fekete csipkedésítette. Minden tiltakozás nélkül felvette az aranyláncot, és anyja kritikája ellenére hajába tűzte csiszolt üvegdarabkákkal berakott finom, pillangó formájú hajcsatját. Mária örömére Anna azonnal észrevette a hajtűt. Hogy ez milyen csinos, jegyezte meg, gyakrabban kellene viselned, nagyon jól áll. Köszönöm. Alig, hogy Maria helyet foglalt Anna mellett, a kocsi elindult. Anna megragadta Maria kezét. Úgy örülök, hogy velem jössz, mondta nagyogó arccal. Az idejét sem tudom már, mikor töltöttünk együtt egy estét. Mária az emlékei között mutatott. Valóban jó régen lehetett? – A vacsorának meg külön nagyon örülök, – vallotta be, amikor hangosan megkordult a gyomra. – Ó, szörnyen sajnálom, válaszolt Anna, – tévedtem, nem vacsorára megyünk, házi koncert lesz. Mária gyomra ezúttal már olyan hangosan korgott, hogy Anna is meghallotta. – De biztosan adnak valami harapni és inni valót, – vigasztalta Anna. – Mária azonban kételkedett benne, hogy attól jól lakhat. A kocsi előbb a tevere mentén haladt, aztán befordult a villa Borgéze felé. Rina Faccsó háza egy tágas kertben állt. A kocsis behajtott a négyszögletes belső udvarba, és megállt. Míg Anna fizetett, Maria körülnézett. Az udvar közepén kút, körös-körül narancsfák, amelyek árnyékot adnak a nyári melegben. Anna előre ment, elindult az épület emeletére vezető keskeny falépcső felé. Az egyik lakás kitámasztott ablakán át sült hús illata csapta meg az orrukat, amitől Mariának összefutott a nyál a szájában. Anna azonban sajnos elhaladt a lakás mellett, és szélirányosan a folyosó túl vége felé tartott. Még mielőtt bekopoghatott volna, valaki lendületes mozdulattal ajtót nyitott. Egy fiatal férfi üdvözölte őket, magas volt széles válló, elegáns bajuszt viselt, öltözéke drágának látszott. Zakóját levette, ami a rendezvény informális jellegéről és résztvevőinek modern gondolkodásáról árulkodott. Lazán felgyűrt ujjú fehér ingén, fekete mellényt viselt. Jó estét, köszönt nyájasan. Sötét barna szemével beható vizsgálatnak vetette alá először Annát, majd Mariát. – Giuseppe, hová tetted a nyitót. A fiatal ember a lakás belsejéből női hang hallatán megfordult. – Megyek, megkeresem válaszolta. Aztán visszafordult Annához és máriához. Kérem, fáradjanak be! Szélesre tárta az ajtót, és félreállt az útból. Ebben a pillanatban ért oda egy szolgáló lány. Ó, már ajtót nyitott! jegyezte meg zavartan. Itt álltam az ajtó mellett, szabadkozott a fiatalember. Giuseppe! Bentről a hang egyre türelmetlenebbé vált. Kérem, bocsássanak meg! A fiatalember meghajolt. Remélem, később majd még beszélgetünk és megismerkedünk. Végigment a folyosón és eltűnt az utolsó helyiségben. Maria tanács talanul nézett utána. Nem volt szokva az ilyen esti összejövetelekhez. Lehet, hogy túl elegánsan öltözött? Bizonytalanul nézett végig saját öltözetén. Megengedik, hogy elvegyem a kabátjukat? A szolgálólány lány várakozóan nyújtotta ki a karját. Anna már levette a köpenyét, és oda nyújtotta a cselédnek. Maria kíváncsian vette szemügyre barátnőjét. Több rétegnyi csipkéből vart, káprázatos esti ruhát viselt, hozzá képest az ő ruhája kimondottan egyszerűnek tűnt. Megkönnyebbülten levette a kabátját, és odaadta a szolgálólánynak. A vendégek a szalomban vannak, oda kísérjem önöket? Nem szükséges, felelte Anna, ismerjük a járást. fogta Mariát, és maga után húzta végig a keskeny, sötét folyosón, amelynek mindkét oldalán portrék lógtak. Csupa olyan ember képmása, akit Maria nem ismert. De voltak modern stílusban festett tájképek is. Maria némi hasonlóságot vélt felfedezni a francia impressionisták képeivel. Lehet, hogy ez a tengerparti táj Claude Monet műve? A következő képhez érve Maria szégyenlősen lesütötte a szemét. A vásznon egy gyönyörű nőt lehetett látni lenge öltözékben. Egy kanapén hevert, kihívó testtartásban, és meglepően hasonlított egy színésznőre, akinek a neve sajnos nem jutott Maria eszébe. Egy ilyen kép illik egy hálószobába, esetleg egy szalomba, de semmiképpen sem folyosóra, ahol mindenki láthatja. – Hová, milyen emberek közé keveredett? – töprengett Maria. Anna, mintha csak olvasott volna barátnője gondolataiban, megállt és Mária fülébe súgta: Ne néz már olyan rémülten, ez a Dúze Eleonora Dúze kérdezte meglepetten. Kislányként nagy tisztelője volt a színésznőnek, aki Viktor Hugo Nyomorultak című regényének színházi adaptációjában a Kis szerepében már zsengekorban alig négy évesen színpadra lépett. Maria sok éven keresztül meg volt győződve, hogy egy napon ő is színésznő lesz majd. Most már örült, hogy a gyermekkori álom álom maradt csupán. Gyere, Maria, húzta tovább Anna, elvégre modern nő vagy, sok tekintetben sokkal haladóbb, mint az itt jelenlévők, akik a nők jogairól tartanak nagy szónoklatokat. Ne utasd magad konzervatívabbnak, mint amilyen valójában vagy. A végi helyiségből beszéd foszlányok szűrötte ki, és felszabadult nevetés hangjai. A belépő Annát és Máriát először észre sem vették. A szalont sűrű dohányfüst ülte meg. Mária jól ismerte ezt a szagot. Kellemetlen emlékeket ébresztett benne, a terem emlékét, szíve szerint azonnal sarkon fordult volna. Az elegánsan berendezett szalomban mintegy húsz ember gyűlt össze kárpitozott székeken és kanapékon ültek, vagy kis csoportokban állva cseregtek. Egyikük-másikuk kezében pesgős pohár. A villaborgézére néző ablakoknál, a hosszú asztalon, hatalmas ezüstálcákon a legkülönfélébb ényencségek kínálták magukat. Maria egyenesen elindult volna feléjük, ekkor azonban egy feltűnő öltözetű, fején viselő hölgy lépett oda hozzájuk. Anna, my dear, – mondta túláradó örömmel. – How nice to meet you! – És milyen jó, hogy elhoztad a barátnődet is! Feltételezem, hogy ő a doktoressa. A hölgy Mariához fordult és kezet nyújtott. – Vivien forci vagyok. Örülök, hogy megismerhetem. – Én is örülök. – Maria mondta szóri. Maria megfogta a nő kezét, amelynek szokatlanul erős volt a szorítása. Tudom, kedvesem, ha Anna olyan sokat mesélt már magáról, alig vártuk, hogy megismerjük. Miközben Szinyurina Sforci rákacsintott Annára, Maria szemrehányó pillantást vetett barátnőjére, vajon mit mesélhetett róla Anna? Remélem csupa jót mondott, szólalt meg óvatosan. Vivian Sforci elnevette magát. Hát persze. Tette kezét olyan baráti gesztussal Maria alkarjára, mintha évek óta ismernék egymást, és nem csak most mutatkoztak volna be egymásnak. Aztán hangját lehalkítva folytatta, vagy talán olyan sötét titkai vannak, amelyeket senki sem tudhat? Elsőként szeretnék hallani róluk. – Nem, természetesen nincsenek, képettel Maria. – Kár, sóhajtott forci de ha még nincsenek, majd lehetnek. Azzal hátat fordított Mariának és elsétált. Maria zavartan áldogált. – Gyere, az ott hátul, Rina facsó! Be kell, hogy mutassalak benneteket egymásnak, jelentette ki Anna, és odahúzta barátnőjét a kanapéhoz, amelyen egy fiatal nő ült, férfiasnak tűnő öltözékben. Sötét szoknyájához magasan záródó blúzt viselt. Nyakára széles nyakkendőt kötött. Maria az újságból ismerte ezeket a ruhákat. Az angol nőjogi harcosok, vagy ahogy mondani szokták, a szüfrázsettek viselnek ehhez hasonlót. De itt, ennél a nőnél, az öltözéke éles ellentétben állt nőies megjelenésével. Feltűnően érzéki szemével, telt ajkával és már-már már éteri szépségű alakjával. Marianak a kislány korában olvasott mesék tündérei jutottak az eszébe. A fiatal nő meglátta Annát és felállt. Mária csak most vette észre a nő kezében a cigarettát. – De jó, hogy el tudtál jönni – mondta Rina Fácsó. – És alig, ha nem, ő az ifjú doktornő. Ezek szerint ő is tudott Mária egyetemi tanulmányairól. – Előbb még meg kell írnom és meg kell védenem a diplomamunkámat – magyarázta Mária. Kellemetlenül érezte magát, amiért mindenki úgy beszélt vele, mintha már végzett orvos volna. Ugyan, ne szerénykedjen, mondta Rina Faccsó, ez az egyik legnagyobb hiba, amit a nők lépten nyomon elkövetnek. Jelentéktelenebbnek állítjuk be magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Egy férfinak soha eszébe se jutna kisebbíteni azt, amit elért. Itten ellenkezőleg a legtöbb véghez visznek valami csípcsúk dolgot, amit aztán elefátnyi nagyságúra fújnak föl. Én igazán nem próbálom kisebbíteni az érdemeimet, védekezett Maria. csak hű vagyok az igazsághoz. Ha hihetek Annának, akkor ezek az érdemek figyelemreméltóak. Nő létére sikerült érvényesülnie a férfiak világában. Olaszország egyik legelső doktornőjeként fog bevonulni a történelembe. Gratulálok! Mária zavarba jött. Ennek a nőnek a szájából szinte hősiességnek tűnt, amit elért. Ez nem ok rá, hogy elpiruljon, folytatta Rina facsó, Mindannyian büszkék vagyunk önre. Maria eltöprengett, hogy Sziorina Fácsó a szalomban tartózkodókat a azon, hogy mindannyian más is tud még az ő orvosi tanulmányairól. Segítség kérően hátranézett, de Annát éppen akkor szólította meg egy vonzó fiatal férfi, akivel elindult a büfi felé. Anna Említette magának, hogy most alapítottam egy feminista folyóiratot? Folytatta Réna Fácsó. Igen, vallotta be Mária. Legfőbb ideje, hogy Olaszországban felhívjuk az emberek figyelmét a női jogok kérdésére. Valahányszor visszatérek egy-egy angliai vagy franciaországi utamról, az az érzésem, hogy a legsötétebb középkorba érkezem. A szavai szimpadiasnak és túlzónak tűntek, de Maria tudta, hogy Rina Faccsónak a lényeget tekintve igaza van. Ráadásul még mindig Róma a leghaladóbb hely az országban. Délen akadnak olyan vidékek, ahol közkeletűnek számított az a vélemény, miszerint a nők csak arra születtek, hogy a férfiakat szolgálják. Rapszolga jutott nekik, jogfosztottság és leigázottság. Jöjjön kedvesen, foglaljon helyet! kérte Rina Fácsó. Maria kelletlenül leült mellé a kanapéra. Ír kedvesen dított Annára, aki éppen egy darab bruszkettát vett a szájába. Szóljon majd, legyen szíves, hogy mikor lesz a diploma védése. Az ilyesmi nyilvános, ugye? Persze, természetesen. Mint minden záróvizsga az övé is nyilvános lesz, és bárki számára látogatható. Ebben Maria egy percig sem kételkedett, éppen ellenkezőleg. Ő a figyelem középpontjában állt, és a férfiak közül néhányan már fenték rá a fogukat, hogyan fogják majd ízekre szedni és jól megkritizálni minden egyes mondatát. Remek! Van egy barátom a gazettánál, megkérem, hogy írjon magáról cikket. Meggyőződésem, hogy Itália leányai és asszonyai számára fénylő példa lesz. Szippantott egyet a cigarettájából, elfordította a fejét és kifújta a füstöt. Ezen kívül én is szívesen készítenék magával interjút a saját lapom számára. Nagyon megtisztelő, mondta megilletődötten Maria. Maga az első, de nők ezrei fognak a nyomába lépni. Egy napon ugyanannyi nő dolgozik majd Róma kórházaiban, mint ahány férfi. Maria némileg túlzásnak tartotta a jóslatot, de üdítőnek érezte a benne rejlő optimizmust. Ez valahogy egészen más volt, mint azok a reakciók, amelyekkel az egyetemen találkozott. – Ne figyeljen rá! – szólalt meg Maria mellett egy mély hang. Maga túl csinos ahhoz, hogy hagyja magát megfertőzni signorina facsó beteges eszmélytől. Marianak föl kellett pillantania, mert mellette a férfi egy fejjel magasabb volt nála. Az illető a harmincas évei közepén járhatott, valami egészen lehengerlő önelégültség árad belőle. – Színor Roncalli, hiába tiltakozik kézden lábbal, a női jogok ellen mi bármi áron kiharcoljuk őket, a nőket épp úgy megilleti a választójog, mint a férfiakat – jegyezte meg Rina facsó, akit láthatóan hidegen hagyott a férfi magassága. Roncalli felkacagott, bajusz a vége a nevetéstől. Csak nem azt akarja nekem mondani, hogy a választásokon a nőknek is voksolniuk kellene, és hogy a végén még a szavazatuk is ugyanolyan súlyjal esne a latban, mint a férfiaké? De igen, természetesen, válaszolt a signorina facsó. Volt valami lenyűgöző abban a természetességben, ami a hangjából áradt. Vajon miből merített ez a tündérkülsejű fiatal nő ennyi erőt és magabiztosságot? Ronkári nevetése odacsalt egy vézna fiatal embert is. Nem lehetett több húsz évesnél. Ő is ki akarta fejteni a véleményét. Tudományosan bizonyított tény, hogy a nők intelligenciája elmarad a férfiaké mögött, mondta fontoskodva. Már most, ha szavazatok ugyanannyit érne, mint a férfiaké, az azzal a veszéllyel járna, hogy társadalmunk megtébolyodna. A nők nem képesek értelmes döntéseket hozni. Biztosíthatom önöket, hogy a nők éppen olyan intellektuális teljesítményekre képesek, mint a férfiak, tiltakozott Rina Faccsó. Ez a fiatal völgyit mellettem az ékes bizonyíték, nagy sikerrel végzi az orvosi egyetemet, és a megtisztelő Rolli ösztöndíjat is elnyerte. A két férfi egy pillanatra elhallgatott, de a béke nem tartott soká. Az egyetem még semmit sem bizonyít, fortyant fel Roncalli. Ma már minden jöttment csavargó elmondhatja magáról, hogy egyetemre jár. A nők sem logikusan gondolkodni, sem tudományosan érvelni nem tudnak. Túl teng bennük az érzelem, és ábrándozó természetűek. Maria megköszörülte a torkát. Az utóbbi fél évben sok-sok órát töltöttem a boncteremben, jegyezte meg csöndesen. Láttam női és férfi holtesteket. A szalonon morálás futott végig. Egyre több érdeklődő vette őket körül. A férfiak csontozata többnyire súlyosabb, folytatta szemtelen hangon. Ugyanez áll az izom tömegre. Láttam alkoholisták máját és szíveket, amelyek hirtelen megszűntek dobogni. Megtanultam a vérkeringés működését, és megvizsgáltam a halottak agyát is. Itt drámai szünetet tartott, és megfigyelte, hogyan ül ki hallgatósága arcára a viszonygás. Biztosíthatom önöket, hogy a férfiak és a nők agyának tömege semmiben sem különbözik. Nem különbözik súlyban és nagyságában sem. Na és ezzel hova akar kiukadni? csattant fel a fiatalember. Ha az agy tömege nem különbözik, az azt jelenti, hogy a férfiak és a nők ugyanolyan szellemi teljesítményekre képesek. A férfiak nem intelligensebbek a nőknél. Rina fácsó diadalmasan felnevetett. Kedves szinyor Roncalli, ugye beismeri, hogy ez ellen az érv ellen semmit sem tud fölhozni. Ez a legnagyobb ostobaság, amit valaha is hallottam, válaszolta Ronkáli, de olyan halkan, hogy csak a hozzá legközelebb állók értették, mit mond. Maria felbillantott. Vitájuk további hallgatókat vonzott oda, köztük azt a jó külsejű fiatal embert, aki ajtót nyitott annának és neki. Nem tudta megfejteni, hogy a férfi sötét szeme mit fejez ki. Érdeklődést, kíváncsiságot, netántodálatot? Mariának nem sok ideje maradt, hogy ezen töprengjen, mert ebben a pillanatban belépett a szolgálólány és megütött egy gongot. A beszélgetés lassanként elnémult. Minden szem a lányra szegeződött, aki most meg is szólalt. A muzsikus urak megérkeztek, a szomszéd helyiségben várják önöket, jelentette be. A vendégek egy részletüstént felemelkedett a helyéről, és követte a szolgálólányt. lányt. Réna Fácsó is felállt. Maria megvárta, amíg majdnem mindenki kiment, aztán odaósont a büfiasztalhoz, a legtöbb finomságot már megették. Elvett egy szendvicset és két olajbogyót, és az egészet gyorsan betömte a szájába. Aztán követte a többieket. Remélte, hogy a gyomra nem jelentkezik hangos szólásra a koncert alatt. Éjfél is jóval elmúlt már, amikor Anna és Maria távozott az estéről, és Birkocsin elindult haza. – Legközelebb is eljössz? – kérdezte búcsúzás Anna. Miután ívott néhány poár prosecco szabályosan lángolt. – Majd meglátom. Maria minden várakozása ellenére élvezte az estét. A hangverseny után még egy sor igazán érdekes emberrel beszélgetett. Titkon mindvégig azt remélte, hogy majd még összefut azzal a vonzó fiatal emberrel, aki ajtót nyitott neki. De sajnos erre nem került sor. A szeme sarkából kétszer is meglátta, és arra számított, hogy a férfi odalép majd hozzá, és megszólítja. De mindkétszer megelőzte valaki, lefoglalta, és szóval tartotta Máriát. Mariának hízelgett, hogy a vendégek közül olyan sokan érdeklődnek iránta. Róma értelmiségi körei nyilván fontosabbnak tartották, mint gondolta. Legalább nem mondtál nemet. Állapította meg elégedetten Anna. Értelmezésem szerint ez felért egy talánnal, sőt, akár egy igennel is. Nevetve puszít dobott Marijának, aztán becsukta a bérkocsi ajtaját, a kocsis pedig a lovak közé csapott. Maria egy gázlámpa fényénél keresni kezdte táskájában a kapukulcsot. Egy örökkévalóságnak tűnt, mire megtalálta. Fáradtan kinyitotta a kaput, a sötét lépcsőházban felszállt az első emeletre, és a zárjával kezdett el bíbelődni. Igyekezett, hogy ne csapjon zajt, nehogy valakit felébreszten. Lábújhegyen besettenkedett az előszobába, felakasztotta a kabátját a fogassa, és óvatosan elindult be a lakásba. Ahogy végig tapogatózott a fal mentén, és elhaladt a szülei hálószobája előtt, nyílt az ajtó. Maria úgy megijedt, hogy fölsikított, félreúrt neki a komódnak, és hajszár hiányán leverte a nagy kínai vázát. Az utolsó pillanatban sikerült megelőznie a malőrt és elkapnia a nagynéni ajándékát. – Az ég szerelmére, Maria! – zsémbelt Renilde. – Nem volt nálad óra, tudod, hogy milyen késő van? Hon mostanáig? Maria helyére igazította a vázát és kisimította alatta a kis fehér csipketerítőt. Aztán a falnak dőlt, kezét vadul karint páló szívére tette. – De mama, felnőtt nő vagyok. Helyesbitek, felnőtt hajadon vagy, aki elveszítheti jó hírnevét, nevét, füstölgött Renilde. Pongyolát sem vett, ott állt a folyosón egy szál áldig begombolt fehér hálóinkben. Szürke tincsei kikandikáltak a csipkés szélű főkötője alól, jobbjában lobogó fényű petróleum tartott. Mama, a jó hír miatt igazán nem kell aggodnod, nyugtatgatta anyját Maria. A hírnevem kifogástalan. Ha az emberek egyáltalán beszélnek rólam, akkor csak arról, hogy nőként sikerül az orvosi pályára lépnem. Maradjon is csak így, válaszolta Renilde szigorú hangon. Nem szabad kockáztatnod a karrieredet, egy kis szórakozás kedvéért. Oda dobnád azt a sok éves fáradtságos munkát egy kellemes esdért? Nem én, bizonygatta Maria. Hogy mész holnap kipihenten dolgozni, ha előtte éjszakázol? Az emberek a szájukra veszik a fiatal Dottonesszát, aki már azelőtt elveszíti jó hírnevét, mielőtt belépne az értelmiségiek világába. Ugyan, mama, ugyanolyan friss és kipihent leszek, mint mindig. Ne izgulj! Maria megnyugodott, ellőgte magát a faltól. Csak aggódom miattad, mondta Renilde, most már érezhetően szelídebb hangon. Nap, mint nap látom, mennyit dolgozol, hogy az álmod valóra váljon. Gondolj csak azokra a kemény munkával töltött évekre, amelyeket már magad mögött tudhatsz. Megszakadna a szívem, ha ilyen kevéssel a cél előtt elbuknál. Maria tudta, hogy sikerét részben édesanyjának köszönheti. Gyengéden megsimogatta a karját, amitől Renilde arca kisimult. Nincs okod az aggodalomra, megnyugtathatlak, de most le kell feküdnöm, különben reggel tényleg nem fog tudni felkelni. Maria homlokon csókolta anyját, majd hátat fordított, és elindult a szobájába. Jó éjszakát! Maria! Tessék! Félek, hogy stem elől a célodat. Tényleg ettől félsz? akkor akkorát nyelt, hogy Mária tisztán hallotta az éjszaka csöndjében. És attól is, hogy elveszítelek, mindig olyan közel álltunk egymáshoz. Mária elnézte anyja ráncos arcát. Talán a kis petróleum lámpa gyatra fénye is tette, de Renilde egyszerre öregebbnek, és védtelenebnek tűnt. Nincs okod egyikre sem, biztosította. Jó ét, mama. Az Ospedale Santo Spirito vizsgálójában karbonsav és klórmész szaga terjengett. Maria kora reggel óta dolgozott. Dr. Bianchi, akinek asszisztált, már jó egy órája ebédelni ment. Mariának egyedül kellett helytálnia. A helyiségbe egy anya lépett be, esztendős kisfiával. A fiú korához képest szokatlanul kicsi volt, és olyan sovány, hogy vékony elnyűtt inge alatt. Meg lehetett számolni a bordáit. Napok óta köhög, magyarázta aggódón az anya. Hosszan elnyújtotta a szavakat, valami olyan nyelvjárásban beszélt, amit Maria alig értett. A előzmény szerint a nő még harminc éves sem volt, de úgy nézett ki, mint aki már a negyvenet is rég betöltötte. Beesett arcát mély barázdálták, fáradt szemét sötét karikák övezték. Vékony kézfeje vörös volt, a halántékán végig húzódó sötétpiros seb frissnek tűnt. Maria becslése szerint a nő, aki bevallása szerint mosónőként kereste kenyerét, legalább 10 kilóval volt kevesebb az egészséges római nők átlagánál. Bőre az ujjai hegyén és az új percein kisebesedett és vérzett. Ez a mosónőknél jellegzetes sérülésnek számított hiszen hőmérséklettől függetlenül mindig a szabadban dolgoztak, és maró, lógos szappannal mosták a ruhákat. Az anya idegesen nézett körül a sivárvizsgáló helyiségben. Mariát űzött vadra emlékeztette. – Sokáig kell még várnunk a doktor úrra? – kérdezte halkan. Nyugtalanul az egyik lábáról a másikra állt. A fia a háta mögé húzódott, megpróbált elbújni. Dr. Bianchi felteltően két óra múlva jön vissza, mondta Maria. Tegnap három órát volt távol. Hazament ebédelni, és utána valószínűleg szunyókált egy kicsit. Ezt azonban Maria már nem mesélte el a nőnek. Szegény, enélkül is elég feszültnek tűnt. Ja, Istenem! Sóhajtott lesújtva könnyekkel a szemében. Addig nem tudok várni. Ha nem érek vissza egy órán belül, elveszítem a munkám. Utcára tesznek. Legalább tíz másik asszony vár az állásra. A kisfiú olyan szorosan bújt az anyjához, hogy szinte nem is látszott mellette. De makacs, száraz köhögése elárulta. Ugatott, mint egy kutya. Hamarosan az anyja is heves köhögésben tört ki. Végül valami nyálkás folyadékot köpött piszkos zsebkendőjébe, amelyet szoknyája zsebéből húzott elő. – Foglaljon helyet! – Javasolta Mária, és a fal mellett álló székekre mutatott. A székek mögött a falon egy emberi csontvász színes szemléltető ábrája rógott. Ha gondolják, megvizsgálom magukat, akkor nem kell megvárniuk Bianchi doktort. A mosónő hitetlen kedve húzta felszemöldökét, de hát maga egy... Igen, nő vagyok, de éppen a diplomamunkámon dolgozom, és márciusban végzek az egyetemen, Megbízik bennem, vagy inkább megvárja a doktor urat? A kisfiú kilépett anyja háta mögül, és leplezetlen kíváncsisággal bámulta Máriát. Ne félj! szólította meg barátságosan Mária. Meghallgatom a tüdődet ezzel a készülékkel. Mária levette nyakából a stetoszkopot, és megmutatta a fiúcskának. Hogy hívnak? Vittóriónak. Engem Máriának. A gyermek ekkor már teljesen előbújt bújt anyja árnyékából, és odalépett mariához. Az arca piros volt, láza lehetett. Mária kérdő tekintettel az anyához fordult. Megengedi? A nő bólintott. A kisfiú készségesen felgyűrte kopott ingét, és hagyta, hogy Maria meghallgassa. Figyelmesen szorította füléhez a stetoszkópot és hallgatta a gyerek melkasának zörejeit. Hangos zörgést hallott, de semmi jel nem utalt arra, hogy Vittoriónak tüdőgyulladása vagy gümőkórja lett volna. Folyadék egyik tüdőlebenyében sem volt. Miközben Maria a fiú tüdejét hallgatta, az anyára ismét rájött a köhögés. Maria felkapta a fejét és ránézett a nőre. – Magát is megvizsgáljam? A nő szemében rémülettel megrázta a fejét. – Nem szükséges, – mondta ilyetten. Én ezt leendő orvosként másképp látom. Nincs semmi bajom, erősködött a nő, aztán megint elővette a kövögés, ezúttal olyan hevesen, hogy egészen összegörnyedt. Maria fölállt és odalépett hozzá. A kisfiának kezdődő bronchitisze, hörgőgyulladása van. Ez kellemetlen, de ha menekben tartják, sok folyadékot iszik, kanalas orvosságot szed és sokat alszik, hamar meggyógyul. Én inkább magáért aggódom. A fiú az egyetlen gyermeke? A moshonő lesújtva rázta meg a fejét. Van még hat másik. Maria gondosan mérlegelte a szavait, majd úgy döntött, nem finomkodik. És mi lesz a gyerekekkel, ha magukra maradnak, mert elveszítik az anyjukat? A halál említésével elérte a kívánt hatást, a nő összerezzent. Szóval megvizsgálhatom? A nő egy darabig hallgatott, keskeny ajkát összeszorítva. Aztán megint rájött a köhögés. Is, amikor ismét levegőt kapott, beleegyezett. Felőlem? Odaált Maria elé, mintha azt várná, hogy ruhán keresztül vizsgálják meg. Le kell vetköznie. Maria az ablak melleti sarokban álló paravánra mutatott. A nő zavarában nagyot nyelt. Védekező mozdulattal összefonta két karját a melle előtt. Ha nem akarja, hogy a fia meztelenül lássa, a spanyol fal mögött is megvizsgálhatom. Nem erről van szó. A nő arca sötét vörösben játszott, homloka gyöngyözni kezdett. Aztán hirtelen megfordult, lépdelt a paravánhoz, eltűnt mögötte, és nem sokára csupasz felsőtesttel jött elő. Amikor meglátta az asszony hátát, Maria rögtön tudta, miért nem akart levetkőzni. Az ékszerelmére szerelmére suttogta, kitette ezt magával. A nő melle és háta tele volt vágott sebekkel, égésnyomokkal és zúzódásokkal. A sérülések közt akadtak régebbiek, amelyek már beheggettek, de voltak frissek is, amelyek nedveztek és véreztek, némelyik pedig begyulladt és gennyedzett. Az uram rosszul bírja a bort. A nő alig, ha nem magyarázatnak szánta a szavait. Maria számára azonban inkább segélykiáltásnak tűntek. De hát brutálisan bántalmazza és veri magát, állapította meg döbbenten. Ha egy férfival tenné ugyanezt, rég börtönben ülne. Maria a kisfiú felé fordult, aki székén ülve a mögötte lógú csont vázábrázolást tanulmányozta mintha így keresne oltalmat anyja látványától és az erőszak szörnyű pillanatainak emlékétől. – A gyermekeket is veri? – érdeklődött Mária. – Ha megpróbálja, közéjük állok – mondta a nő, s lehajtotta a fejét. – Többnyire sikerül, de van, hogy nem. Mária érezte, hogy mérhetetlen dű lesz urrá rajta. Hogy lehet, hogy ez ellen az erőszak ellen senki nem tehet semmit? Ez a nő teljességgel ki van szolgáltatva brutális férjének. Egyetlen dolgot tehetne, hogy fogja a hét gyermeket és elszökik velük, de a szökés egyben azt is jelenteni, hogy valamennyien az utcára kerülnének, és a legrosszabb esetben akár éhen is halhatnának. Egy mosónő béréből nem lehet betömni ennyi éhes szájat. Akkor most megvizsgál? A nő még mindig ott állt ruhátlanul és reszketett a hidegtől. Doktor Bianchi reggel elfelejtett szólni a kórházszolgának, hogy fűtse be a cserépkáját. Igen, természetesen, látott neki Maria a vizsgálatnak. Szerencsére minden arra utalt, hogy a nő sem szenved semmilyen súlyos betegségben, de hogy minden nap sok órát dolgozik hideg vízzel, súlyos egészségromlást okozhat. Magának és a fiának néhány napig ágyban kellene maradniuk, mondta komolyan. A nő keserűen felnevetett és megrázta a fejét, öltözködni kezdett. – Várjon, kérem, hadd lássam el a sebeit. Ha begyulladnak, az súlyos következményekkel járhat. Maria kinyitotta a szekrényt, és egy kis üveg jódot és tiszta kötszert vett ki belőle. A higiénia területén szaktekintének számító doktor Bianchi esküdött rá, hogy nedvedző sebekre ez a tinktúra a legjobb. Éppen az előző héten tartott nagy előadást segéd orvosának a jót használatáról. Úgyhogy e folyadék használatával Mária nem követhetett el hibát. Csak nem volt szabad takarékoskodnia a kötszerrel, hogy a nő ruháján ne égtelenkedjenek mostantól sötét foltok. A mosónőnek valószínűleg ez az egyetlen ruhája. Miközben ellátta az asszony sebeit, Mária megkérdezte – van-van aki, aki a következő néhány napban el tudja látni magát és a gyerekeit? Az édesanyja, esetleg valamelyik szomszédasszonya vagy sógornője, bárki? Nem, nincs senki. Ott, ahol én élek, mindenkinek magának kell gondoskodnia magáról. Miért? Hol él? San Lorenzo-ban. San Lorenzo köztudottan a város legszegényebb negyede volt. Mária még sosem járt ott, de szörnyű történeteket hallott az utcai bűnözésről és a düledező házakról, amelyek egy szobás lakásaiban, olykor tíz fős családok szorongtak. Mária hiába igyekezett a lehető legkíméletesebben kezelni a sebeket, az asszony minden érintésére összerezzent. Sovány teste csak úgy rászkódott az újabb köhögő rohamtól. Figyeljen ide, mondta szigorúan Mária. Maradjon néhány napig az ágyban, igyon forró teát, és aludja ki magát. Utána új erőre kap majd, és törődhet a gyermekeivel. Gondolatban pedig hozzátette, és talán szánja el magát, váljon el a férjétől. Hangosan pedig ezt mondta. Különben össze fog omlani, és azzal senki sincs kisegítve. És mit esznek a gyerekeim, ha nem járok dolgozni és nem keresek pénzt? Kifőz rájuk? Nem engedhetem meg magamnak, hogy egyszerűen csak feküdjek az ágyban. Hová gondol, szényorína doktoressa? A férjem Elissa a keresetét, mi nem kapunk tőle más, csak verést. Én a mosodában dolgozom, és azt a néhány lírát, amit ott keresek, ott hagyom a zöldségesnél, káposztáért, lencséért és olajért. Ha ilyen állapotban dolgozni megy, nem éri meg a hónap végét. Azt akarja, hogy a gyerekei félárvák legyenek? Az asszony Némán megrendülve elhallgatott. Szemébe ismét könyv szögött. Felöltözhet. Maria az íróasztalhoz lépett, és kézbe vette jegyzetfüzetét és szterozáját. Most árulj el nekem a nevét és pontos címét, aztán menjen haza és feküdjön le. Én pedig ígérem, Gondoskodom róla, hogy a következő három napban elnegyenek látva frissen fütt étellel. Körülbelül addig tart, amíg többé-kevésbé újra munkaképes lesz. A nő tágra nyílt szemmel értetlenül nézte. Gondolja, hogy a munka adója hajlandó ennyit várni magára? A nő nem reagált. Három napig? kérdezte újra Maria. A nő ekkor assam bólintott. Rendben. Akkor most ígérje meg, hogy betartja az utasításaimat. Azon kívül vásároljon kanalas orvosságot a patikában. Egy olcsó cukorból, mézből és kakukkfűből álló fajta is megfelel. Ebből vegyen be rendszeresen egy evőkanálnyit. A fiának ennek a felét adja. Mindkettejüknek három nap ágynyugalomra van szükségük. Az asszony ismét bólintott. Maria egy cédulára felírta a kanalas orvosság receptjét, és átadta a nőnek. Mondja a címét. Annak az utcának, ahol mi lakunk, nincs neve. Tessék! Az Esquilino negyed határán van, nem messze a Termini udvartól. És hogy találom meg a házat, ahol laknak? Maga tényleg soha nem járt még San Lorenzo-ban, mondta fejcsovában nő. Kisházakban lakunk, barakokban, a legtöbb a magisztrátus engedélyen nélkül épült. Mégis le tudnál írni, hogy hol laknak? Abban a csálé, zöldre festett házikóban, federékó zöldséges üzlete mellett, válaszolta anyja helyett a kisfiú. Remek, mosolyogott Maria, ezzel már lehet valamit kezdeni. Elárulnád a család nevedet is fiatalember. Vittorio nának hívnak. Nagyszerű. Tehát a rának családot kell felkeresnem Federico zöldséges üzlete mellett. Így már megtaláljuk. Maria gondosan feljegyezte az információkat. Signora rának közben felöltözött. És most egyenesen menjenek haza, intette Maria. Előbb el kell mennem a Santa Bibiana templomba. Maria tiltakozni akart, de a nő elhárítólag felemelte a kezét. Signorina doktoressa, nem tilthatja meg nekem, hogy ne mondjak köszönetet a szűzanyának és minden angyalnak, hogy ilyen hosszú ebédidőt adtak Bianchi doktornak. Ha a doktor úr nem ülne még mindig a desszertnél, soha nem ismertem volna meg magát, magát a jó Isten küldte nekünk. Ezzel Signorina rana elbúcsúzott. Kézen fogta kis fiát és elhagyta a vizsgáló helyiséget. – Maria, neked teljesen elment az eszed? Renyőde de csapta le súlyos ezüstkanalát a tányérja mellé, amitől a finom porcelán vadul megcsörrent. Megígértem annak a nőnek, hogy három napig küldök neki meleg ételt, de sokkal jobb volna, ha én magam vinném el neki. Ez alkalomból megnézhetném, hogy van, és megvizsgálhatnám a fiát is. Aggódom értük. Maria nem számított anyja heves reakciójára. Erenild hívő katolikus volt, szüntelenül a fele baráti szeretetről prédikált, és nem csak vasárnaponként járt templomba, hanem hétközben is eljárt esti misére. Rendszeresen adakozott, és mélyen elítélte, ha valaki nem tartotta magát az úr parancsolataihoz. Hogy lehet, hogy mégsem helyeselte Mária szándékát? Fláviának néhány napig egy kicsivel többet kellene főznie. Senki sem várta Mariától, hogy drága ételeket lorenzo Lorenzóba. Tökéletesen elég, ha valami egészséges ételt visz sok zöldséggel. Ezek a te új ismerőseid lesznek, akikkel abban a kulturális talomban ismerkedtél meg. Azok beszélték tele a fejed ezekkel a bolondságokkal, siránkozott Renilde. A döntés egyes egyedül az enyém, védekezett Maria. Láttam, hogy szenved ez az asszony és segíteni akarok neki. Ez minden. Csak a drága idődet és a pénzedet pazarlod, a jó hírnevedről nem is szólva. Ha megtudják a népek, hogy a szegény negyedekbe jársz ételt osztogatni, tömegek fogják megrohamozni a házunkat, hosszú sorok állnak majd a kapunk előtt, és egyetlen jó módú páciens sem keresi majd fel a praxisodat. Maria azt tervezte, hogy ha végez az egyetemen, kisebb kórházi feladatai mellett saját praxist nyit. Apja segített megfelelő helyiséget keresni, mert Montessoriék lakása ehhez túl kicsi volt. Renilde tovább színezte a lehetséges rém történetek forgatókönyveit. Lehet, hogyha az egyetemen a vizsgabizottság tudomást szerez a jótékonysági akcióidról, talán nem is fogadj el a dolgozatodat, és akkor nem kapod meg a doktori címet. Erre aztán Mária is letette a kanalat a tányérja mellé. Végleg elment az étvágya, dühösen karba fonta a kezét és hátra a székén. Meglepetésére ekkor az apja csitítani próbálta a feleket. Azt hiszem, édesanyád attól tart, hogy a szegény negyedekben valami rossz történhet veled, mondta. Ott mindenféle csőcselék garázdálkodik, aki odajár, jár tolvajokkal, csavargókkal, koldusokkal, iszákosokkal, társadalmunk söpredékével találkozik. Nem te volnál az első nő, akit egy ilyen helyen megtámadnak. A betegem mosónő. Hét gyermeket nevel. Hogyan gondoskodjon a gyerekeiről, ha lázasan ágyban fekszik? Na és mi van a gyermekek apjával? Tudakolta Renilde. Elisza a keresetét és veri a családját. És egy ilyen házba akarsz bemenni? Borzadt el Mária anyja. És mi van, ha ez a férfi rális kezet emel? Az eszedre appellálok, Maria. Mondj le erről a tervedről! Maria nem válaszolt. Összeszorította az ajkát. Azért leszek orvos, mert segíteni akarok az embereken, nem pedig azért, mert valami takaros kis praxist szeretnék berendezni Róma központjában, jelentette ki. Ennek a szegény asszonynak nem elég fölírni néhány orvosságot. A gyógyuláshoz szüksége van rendes táplálékra, meleg ágyra és nyugalomra, hogy kipihenhesse magát. Tudnia kell, hogy a gyermekei megfelelő ellátásban részesülnek, csak így lesz hajlandó ágyban maradni és aludni. Lehet, hogy ez így van, de ezek olyan dolgok, amelyeket nem tudsz befolyásolni. de hangja közben egy kicsit nyugodtabban csenget. Nem válthatod meg az egész világot? Egy leendő orvosnő nem elég ahhoz, hogy megváltoztassa az emberek életét San Lorenzo-ban? Egyelőre csak egyetlen családról van szó, mondta Maria dacosan. És igenis viszek nekik meleg ételt, ahogy megígértem nekik. Tartom a szavam. Maria a kis vittórió nagy éhes szemét látta maga előtt. Soha nem bocsátanál meg magának, ha csalódást okozna a kis fiúnak. Kérj meg egy küldöncöt, javasolta Alessandro. Minden sarkon ott állnak ezek a fiúk, és arra várnak, hogy valaki megbízza őket valamivel. Egy ilyen markos legényel elküldheted az ételt San Lorenzo-ba. A mi újságkihordó fiunk például, vagy a kis Giacomo, aki kifutóként a város minden részébe elviszi a küldeményeket a minisztériumból. Ez egy nagyon jó szándékú javaslat, papa, mondta Maria. De a kis küldönc gyerek nem igen tudja megvizsgálni Szinyóra Ranát és a fiát. Minél több javaslattal álltak elő a szülei, Maria annál elszántabbá vált. Természetesen megértette aggodalmukat, de nem egyedül készült a fegény negyedbe. Valaki el fogja kísérni, és ő már azt is pontosan tudta, hogy ki lesz az. Anna barátnője még soha semmilyen kalantól nem riadt vissza. A kocsit fokhagyma, paradicsom és bazsalikom illata töltötte be. Flávia egy hatalmas tápolentát készített, amit Maria az ölében tartott, gondosan ügyelve, nehogy az edény megbillenjen. Ami egyáltalán nem volt egyszerű, mert a kocsi kátyós döngölt földutakon zötyögött. Maria mellett az ülésen egy kosár friss kenyér. Én még sosem jártam St. valotta be Anna. De már sok hátborzongató dolgot hallottam róla, kíváncsi vagyok, mi vár ránk ott. Maria a legrégebbi ruháját vette elő a szekrényből, és egy kopott kabátot vett rá, amelyet már évek óta nem hordott. Barátnője, aki amúgy mindig roppant csinosan öltözött, ezúttal egy különös, bő, fodros ruát viselt, amely legutoljára talán az előző század elő Angliájában lehetett divatos. Ráadásul valamelyest, még nagy is volt neki, az anyja levetett darabja lehetett. Vállára gyapjúsánat terített. Anna közvetlenül az ablak mellett ült, és elképedve figyelte a mellettük elsuhanó barakkokat. A látvány Mariát is döbbenettel töltötte el. Egy dolog emberek nyomoráról hallani, és egészen más, amikor az ember karnyújtásnyi közelségből látja azt. A boros, szemetes utcákon felügyelet nélkül játszó gyerekek a kocsi után eredtek. A kocsis válogatott szidalmai sem tartották vissza őket, csak akkor maradtak le nagy nevetések közepette, amikor a kocsis ostorával oda csördített a lónak, hogy élénkebb tempóra ösztökéje. Cipője egyik utca gyereknek sem volt, Jó lehet már november közepén jártak, és a hőmérséklet alaposan lecsökkent. Az előző héten egyszer már fagyott is az éjjel. A kocsi keskeny döngölt földutakon robogott, amelyek esőben járhatatlanok voltak. A házak némeike a ház névre sem szolgált rá, úgy néztek ki, Mintha valaki egy óriás kalapot kövekkel és deszkákkal tömött volna tele, majd alaposan összerázva válogatás nélkül az utcára borította volna. Egyik-másik ablakból az üveg is hiányzott. Akadt olyan is, amelyet úgy, ahogy bedeszkáztak. A levegőt rothadó zöldség, szennyvíz és fekália bűze őte meg. A házak homlokzatai közé szárító kötelet feszítette ki, amelyen a szürke minden árnyalatát képviselő, kobott rongyok szárattak. Egy stand előtt, amelynél horpott lábasokat evőeszközöket evő eszközöket és ócska tészta szűrőket árusítottak, a kocsi megállt. Tovább nem megyek, szólt be a kocsis a komfortábri belsejébe. Annyira rossz ez az út, tönkre teszi a kocsimat. Maria kikandikált az ablakon. Előttük az út sűrűn tele volt kátyóval, teljesen megértette a férfi döntését. Nem tudja véletlenül, hogy hol van egy bizonyos Federico zöldséges boltja. Rögtön itt a sarkon, majdnem előtte állunk. A kocsis egy keskeny mellékutcára mutatott, amely olyan szűk volt, hogy egy nagyobb termetű férfi két karját kinyújtva a sikátor mindkét oldalán álló házfalát elérhette volna. – Köszönöm szépen – mondta Maria. – Megtenni, hogy megvár bennünket? Egy fél óra múlva itt vagyunk. – Felőlem – dörmögte a kocsis. Maria és Anna kiszállt a kocsiból, együtt cipelték a nehéz edényt. – Úristen, olyan, mintha egy szemét dombon lennénk – jegyezte meg Maria – egy szemét dombon vagyunk, helyesbített Anna. Fintorogva emelte meg szoknyájai hogy az anyag ne piszkolódjon össze nagyon. Az egyik ház bejáratánál egy koldus asszony kuporgott, akinek Maria nem tudta megbecsülni a korát. Az élet láthatóan megviselte. Mellette egy kislány gugolt, nem lehetett több három évesnél. Elmélyülten játszott egy piros papír darabbal. A Vecnit körbeforgatva kígyót formált, aztán szétszette és piramist hajtogatott belőle. A kislány annyira elmélyült a játékban, hogy tudomást sem vett gond terhelt anyjáról, és észesen vette az előttük szaladgáló kóbor húgyját. Máriát és Annát sem méltatta figyelemre. Mint egy tudós, aki éppen valami új felfedezést tesz, kizárólag a papírdarabkával foglalkozott. Maria. Elragadtatottan szemlélte a gyereket. – Nézd a lábad elé! – szólt rá ingerülten Anna. – Ki fogjuk önteni a polentát, és akkor minden fáradtság hiába való volt. Maria megint az utat figyelte, de gondolatai még mindig a kislány körül forogtak. Hiába kereste, a gyermek arcában nyoma sem volt a szomorúságnak. A kislány nem valami drága játékszerrel foglalta le magát, hanem egy értéktelen papírdarabbal. És mégis, annyira elmélyült a tevékenységében, hogy mindenről elfeledkezett maga körül. Épp úgy, mint Maria, amikor valami bonyolult dologra figyelt, és nem gondolt az evésre. Ez lesz az a zöldséges, mondta Anna. Egy kis üzlethelyiség előtt álltak, amelynek ajtaja előtt Egymás szólva, hagymával teli faládák álltak, mellettük egy kosárban fejek. Vajon itt a hagymán és a káposztán kívül mást is árulnak? Maria tudta, hogy barátnője mindkettőt utálja. – Ott hátul, abban a ládában bab is van. – Uram, atyám! – szakadt ki Annából. – Ilyen kínálat mellett nem lehet könnyű eldönteni, hogy mit vegyél. Micsoda szerencse, hogy a Campo fiúrin az én zöldségesem nem ilyen árut tart. Azt hiszem éhen halnék, ha itt kellene vásárolnom. Maria is hálás volt a sorsnak, hogy nem innen kellett zöldséget vásárolnia. A ládákból áradó savanykás bűz semmi jót nem ígért. A rekeszek mellett alacsony kövérember állt karbatett kézzel, és leplezetlen kíváncsisággal szemdélte a két fiatal nőt. Nem tudja véletlenül, itt laknak Ranáék? kérdezte Maria. Itt laktak az első emeleten bökött a férfi hüvelykujjával az egyik épületre, amely olyan siralmas állapotban volt, hogy Maria attól tartott összedől, mihelyt valaki belép a kapuján. Hogy, hogy laktak? Az asszony tegnap előtt nem jött haza a munkából. Összeesett a mosodában, aztán annyi volt neki. Aria rémületében elengedte az edényt. Szerencsére annának volt elég lélekjelenléte, villámgyorsan reagált, és egy pillanat alatt letérdelt, úgyhogy a polenta nem ömlött ki a porba. Kórházban van? Csuklott el Maria hangja. Nem, a Santa Bibiana ravatalozójában. Holnap lesz a temetése a szegény parcellában. A zöldséges, ijesztő érzelemmentességgel beszélt. És mi lesz a hét gyerekkel? Hol vannak? A férfi közönyösen vállat vont. Fogalmam sincs, honnan tudjam. Csak annyit láttam, hogy Rana összepakolta az összes gyereket, feltette őket szekérre, és együtt elmentek. Valószínűleg valahová vidékre viszi őket. Hogy segítsenek a betakarítási munkákban. Az öreg ranának magának sincs pénze, nem tud hét gyereket eltartani. De hát nem adhatja el csak úgy a gyerekeit, vágott közben most Anna. A férfi csúnya fintorra húzta el a száját. Signorina, nem tudom, melyik bolygóról érkezett, de biztosíthatom arról, hogy itt San Lorenzo-ban egészen mindennaposnak számít, hogy valaki eladja a gyerekeit. A kölyköket a földeken dolgoztatják, viszont legalább kapnak enni, és nem halnak éhen. Rana az egyetlen jó megoldást választotta. Rana úr legalább a feleséget temetésére visszajön? Á, nem hiszem, Rázta meg fejét a zöldségárus. A lakásban ma reggel már új bérlők költöztek. Ez nagyon gyorsan megy itt, nálunk a negyedben. Alig, hogy megürül egy lyuk, újabb férek költözik a régi helyére. Eltartott egy kis ideig, amíg Mária megértette, hogy a zöldséges emberekről beszél. Kábának érezte magát. Az ő hibája, hogy az asszony meghalt. Lehet, hogy nem lett volna szabad hazaengednie – de vajon Signora Rana hajlandó lett volna a kórházban maradni? Maria szorosan lehunta a szemét és újra kinyitotta. Remélte, hogy ez az egész csak egy rossz álom volt. De nem álmodott. Ez maga volt a valóság. Hogy lehetséges, hogy ugyanannak a városnak az egyik végében emberek eladják a gyerekeiket, a másik végében pedig a magafajta jól szituált polgárok bőségben élnek. És akkor most mit kezdünk a polentával? Ragadta ki gondolataiból Mariát Anna. Az edényt nyugodtan nálam hagyhatják, vigyorgott mohón a zöldséges. Elviszük az ételt a templomba, döntött Maria. A plébános úr biztosan tud vele mit kezdeni. Egy csuhást akarnak edetni? A legnagyobb pazarlás. Maria a zöldségesre ügyet sem vetve sarkon fordult. Egy bicentéssel fogképnél hagyták a férfit. A Santa Bibiana templom plébánosa nem tudott hová lenni örömében. Hosszasan hálálkodott a polentáért, amit áttöltött egy olyan edénybe, amelyben ételt gyűjtöttek a szegényeknek. A bőkező adomány fejében felajánlotta, hogy az esti prédikációban megemlíti őket, Maria azonban ebből nem kért, névtelen akart maradni. Viszont arra kérte a papot, mondjon misét a megboldogult színyóra ránál elkiüdvéért pénztárcájából elővett egy bankót, és átnyújtotta a plébánosnak. – Szegény asszony, nem volt könnyű élete. Belevenni a gyermekeit is a könyörgésbe? – Természetesen, szinyorina, biztosította a pap. Még mielőtt Maria és Anna távozott volna, négy éhező nő jelent meg a gyermekeivel, hogy kapjon a palentából. Az ételadományok híre ebben a negyedben – Körülbelül olyan gyorsan elterjedt, mint ahogy mariái környékén, ha valamelyik üzletbe kedvező áron csinos kalapkák érkeztek. Anna alig várta, hogy a kocsihoz érjen, és végre beszállhasson. Maria is örült, hogy végre maga mögött hagyhatja ezt a nyomasztó negyedet, de tudta, egy napon majd még visszatér ide. A nyomorúság égbe kiáltó volt. Ennek a negyednek orvosokra van szüksége, akik meggyógyítják az embereket, építészekre, akik új házakat építenek, tanítónőkre, akik az utcákról, az iskolákba vonzák a gyerekeket, és új perspektívákat nyitnak meg előttük. Maria úgy érezte, rengeteg a tennivaló. Ő maga pedig eltökélte, hogy küzdeni fog az itt lakó emberekért. Kötelességének érezte hogy legyőzze a társadalmi igazságtalanságokat.